Мій потяг підходив до кінцевої станції. Сонце, немов потопаючий корабель, повільно хилилося за обрій, окреслений хвилястою лінією гір. Лункою тривожно перестукувалися вагонні колеса, і в цьому стукоті розплавлений мозок вловлював Зловісний моторошний ритм. Так-так-так, так-так-так, так-так-так.